Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er mandag den 20. marts, og centrum for det her morgenoverblik bliver banker. For den kriseramte bank Credit Suisse bliver opkøbt i en opsigtsvægtende handel, imens overvejer en anden kriseramt bank i USA at udstede nye aktier. Og så har investorer verden over udslittet et firecifret milliardbeløb fra bankaktier i marts. De historier dykker vi ned i nu, for du lytter til Jørgen Vestermorgenheder, og mit navn er Sine Terp. Efter lang tids tumult bliver den svejtiske bank Credit Suisse købt af konkurrenten UBS. Det skriver flere medier herunder Bloomberg. De schweiziske myndigheder har noget usædvanligt faciliteret handlen, der løber op i 23 milliarder danske kroner. Credit Suisse har i længere tid vaklet, og den seneste tids pres på bankerne har gjort ondt værre for den schweiziske bank. UBS betaler 0,76 Schweizer frank per aktie i Credit Suisse, selvom aktien fredag lukkede i kurs 1,86 Schweizer frank. Dermed giver opkøbet massivt tab for aktionærerne i Credit Suisse. UBS' bestyrelsesformand, Colm Kalleher, betoner, at selvom opkøbet er attraktivt for UBS's aktionærer, så er der i forhold til Credit Suisse tale om en nødredning. Lars Krul, der er bankforsker og seniorrådgiver på Aalborg Universitet, har aldrig set en lignende bankfusion før, hvor der er tale om myndighedernes indgriben over for så store banker. Det siger han til børsen. Og fra en udfordret bank til en anden, den kriseramte First Republic Bank i USA, overvejer at udstede nye aktier for at få flere penge i kassen. Det skriver New York Times med henvisning til anonyme kilder. Oplysningerne falder bare dagen efter, at en række storbanker kastede en livligne til First Republic Bank i form af 30 milliarder dollar i bankindskud. First Republic Banks aktiekurs er væltet ned i kølvandet på, at to amerikanske banker krækkede i forrige uge. På en måned er aktien blevet 82 procent mindre værd. Og vi holder snuden i banksporet, for bankaktier i hele verden har fået et ordentligt gok i nøden. Investorerne har høvlet 3.200 milliarder kroner af markedsværdien på globale banker alene i marts, det skriver Financial Times. Nedturen, der følger flere bankræk i USA, er den største for den finansielle sektor siden marts 2020 i forbindelse med udbruddet af coronapandemien. De største tab er skyldet ind over USA, hvor KBW-bankindekset har tabt 18 i marts, imens Europas Stocks 600-bankindeks er faldet med 15 og det japanske bankindeks har tabt 9 Og inden jeg slipper jer løs denne mandag morgen, så skal vi lige forbi aktiehandlen i USA, hvor investorerne allerede har taget hul på mandagens handel. Både de japanske og de kinesiske aktier dykker, hvad står det til i Kina, hvor Hang Seng-indekset dykker hele 2,6% fra morgenstunden dansk tid? Det er især finansaktierne, der trækker ned, og det hænger ifølge Bloomberg sammen med, at investorerne frygter for eventuelle konsekvenser, der måtte være af, at Credit Suisse bliver overtaget af UBS. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på Journalis.tk i løbet af dagen og høre med på millionærklubben, som vanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.